da. Yəni minbar üstə, yəni məsələn taxtanın üstə namaz qılmaq olar. Aydındır? Əgər Bab onu göstərir ki, yəni, söhbət gedir, səcdən əmək nəyə lazımdır? Səcdən əmək yerə lazımdır. Yerə, yəni, başın altıq bir şey olmalıdır. Baxma, hala, o şey, məsələn, torpaqdır və ya taxtdadır və ya, məsələn, palazdır, aydındır. Əsas nədir? Əsas odur ki, o təmiz olsun. Təmiz istədir, ol, tə qıla bilərsən. Şəhən üstündə də. Əsas nədir? Əsas odur ki, namaz qılan nəyə namaz qılan yeri həm paltarı, həm də bədəni, olmasın. Əgər nəcis yoxdur, tutar ki, nəcis, o tərəfdədir. Sən otaqdasan, nəcis otaqda qıraqda. Sən, məsələn, əgər qılan yersə bu tərəfdəsən, otaqın bu tərəfində, təmiz isə qıla bilərsən o namaz, aydındır. Yəni, məqsəd odur ki, e, səcdə eləyə bilərsən, ancaq təmiz yerə. Tə Dandı olur günə, səcdə elə bilərsən, namaz qıla bilərsən dandıla. İçin Məkkəyə edib, orada Mədənədə də dandı qılırlar, adam çoxalandı məktəkdə. Kəbədə də üç məktəbədir. Dandı qılırlar namazı təvaxt edirlər, heç nə yoxdur. Aynında yəni, məqsəd odur ki, səcdəyəm üçün qara. Qara da səcdə eləmək Yəni, səcdə də yəni, yetki əzad edilməlidir, yəni, səcdə odur. Altı də deyse, Təkki, məsələn, bir də 6 də deyisə sənin səcdən kamil deyil. Bax ki, məsələn, bir də səcdədə əslə bir əlin değməyib yerə. 6-ya değib. Ona görə, yəni səcdə düz olmur. Çünki bir də bir əlində, bir əli var onda səcdə ilə. Ha, bir əli əlində... heç də olmaz da. O, o. Yəni bu bir əl yoxdur ona görə. Amma olsa, qoymasa, ha, qoybilsən. Yəni Əli va, məsələn, yaraldı. Məsələn, Əli cəsli və ya sayra, o da işə verməsə. Amma belə Heç nədən? Geri çalışırsan, nə deməli? Alın geri deyək. Sıx olanda alını qurgu ilə gelək. Ya onu derinə qoyucu səcdəni. Aydın dəyək. Alın geri deyək. Aydın dəyək. Eləyə bilər. Eləyə namazda hərəkət eləmək olar. Hətlə öldürə də bilərsə həşəratları. Beş şey. Aydın dəyək. Məsələn, Əqirəb gəlir, nəsələn, bir də yanından ilan keçir, qorxsan ki, vurar səni, namaz qıla-qıla səni təfi ilə bastayıb, davamlaya bilərsən. Aydın, deyil? Namaz qıla-qıla səni təfi ilə bastayıb, davamlaya bilərsən. Həm. Məni suçlu qəşəm. Malı gəlsə, onda çıxı qəsəm, qəsəm, qəsəm. Həm, həm. Yox, əgər, əgər məsələ, Ağda çalmazam. Estamam. Yəni 19-da, yox 19 pozmur. Siz indi Əli dayısə sənə o şu dayısə çalmazsən. Aydın dedik biz Əli altında nəcis olubsa, onda çıxsa çıxğın. Ehtiyatlı ol. Hə. Gəldi Əli imzaladı. Baş çalmaz. Sonra nə isə bu Sonra məsələn burada deyir ki, e, Peyğəmbər sallallar sutsaqdır. Sonra burada, bu xaric, başqa məsələ, əgər imam məsələn bizdən oturana, oturan yerdə qılsa, oturan yerdə, arxadakilər necə qılmalıdır? Yəni, söhbətkədə olar da oturmalıdır, yoxsa ayaq sığılmalıdır? Ümumiyyətlə bu məsələ, ümumiyyətlə ən budur ki, imam əgər oturmaqla başlasa, namazın. Gelir, arxadakilər də oturan. Yox, əgər imam birdən bayaq ışısa namazın əsnasında otursa, onda lazım da öyələ oturmaq. Aynında yox, əgər, hələ başlanıqdan otursa, yələ arxadakilər də yaxşır otursunlar. E, Xəsitət sağda qılmasın, başqası qılsın. Və birdən, məsələ çox ki, qılırdı, birdən bir şey oldu, oturdu. Oturan yədə başlı qılmaq, ola bilər. Aynında, arxadakilər lazım da otursunlar. Amma bir bir daha oturan, yələ, yerdə başlasa, onun da geriyə oturasan. Sən önündə ola bilsin, əzbər bilir və ya Quranı onlar başqa bilən yox deyir. Məsələn, taq ki, şu kəs deyir, oturan yerdə qədər. Veya məsələn, önündə ola bilər də müəyyən hal, ha, ola bilər hə? Nə deyir? E, sonra burada bu xarələm, onlar deyir ki, həmçinin həsrə də səcdələmək olar və Peyğamber sələsən xoşlayardı həsrə səcdələmək. Və bilir ki, peyambar salsımın axtında belə xalsalar yox idi, torpaq idi hər yandan. Aydın və səcdə deyəndə torpağa 7 dənə yer dəyildi. Aydın dəyildi, 7 dənə yer dəyildi o vaxt. Sonra 2 xalsılar soruq gəldi, peyambarın var idi. Həsirə, xoş deyərdir, həsiri qurmaq. Təsəllüflə xalsar olsaydı qurmazlar xalsalarla. Və ya ki, məsələn, Mədinədən Məkkə 9 günə gedirdilər, ən qısaq. Yəsa maşın olsa, maşın müzeydlə və ya samalata. <gülüyor> hə? Əvətin minadla. Nə xalçı və xeydanı yerə qılmadlar çünki yox idi danı. Səhv almasın rəsulullah. Nə dey? Nə o deməkdir? Əsas odur ki, xalça əsəsdə bax mənə sən nəyə qoyursan, taxtağa və ya şəni üstündə və ya torpağa və ya xalçanın. Əsas olmalı ki, 7 dənə əzan tam yerə dəyməsən. Toyun <gülüyor> alınla bir yerdə sayılır. Aydındır? Məsələn, burnu qoysa, alnı qaldırsa səcədən kamil olmur. O alını qaldırır, alın deyə yerə. aydın, deyil. Burunla alın bir sayılır. Ətraf yolda quru çöl əgər ayağıba dəyən yer təmiz seçd olmaz. Ola bilər təsirs yerin, təsirin səhab olsun. Məsələn, quma qoymaq istəməsən, tüklənər alnın. Peşman olmasın. Ayğındır. Həçan bir ola. namaz quma ola. Ekologik süpürgə. Ə, təkcə namazlı quma sürt, qar ayğını 1 dəfə. Ki qum təmizdir axı. Sonra kül olmayan da başlanırsan alırsan təminlə. Yəni təmin. Bələ deyən, soru bələ. Sor, bələ də qüsrə alsın, qüsr də bələ deyil, daşılmaz. Qüsr də qüsrə alın, qüsrə alın, qüsrə alın, qüsrə alın, qüsrə alın. Necə? Necə? İndi ki, qüsrə alın, qüsrə alın, qüsrə alın. Ha, səlbəttə, soru qüsrə alın. Daşılmaz bələ qələ. Yaxşı, məli, Peyyəmbər